А рвали тепер атомні бомби на тих океанських атолах Бікіні та Еніветок. А в небі над самими Сполученими Штатами репортер Арнольд спостерігав перші літаючі блюдці. В Сибіру впав великий метеорит, а тітка Марфа писала з села, що тепер до Сибіру висилатимуть усіх тих колгоспників, хто не виробив мінімуму трудоднів. Але цієї зими не висилають нікого. Всі зостаються на місці, і ті, хто не виробив мінімуму, і стахановці, бо жумрати всім однаково. На трудодень за весь рік не видали ні зернини. Люди тільки тим і тримаються, у кого ще виросла новгороді. Оксана по-дитячому, тулячись до мене, плакала ночами і крізь хлиповання шепотіла. Я поїду до мами. Поїду до мами. Тойше під краєв мені серце рвав душу, але я тільки мовчки пригортав її до себе, не здатний знайти слова втішливі або хоч заспокійливі. Поставало в підвальній темряві понуре видиво нашого кологостного Левченка, блискуло залізно з зубу, хижо шкірилося на голодних, вмираючих, на згорьованих вдів, невинних дітей, перекалічених фронтовиків. Хліба? «Не дам, немає такої вказівки. Ми не можемо розбазарювати соціалістичну власність». І розплоджувалися залізнозубі левчинки, мов мухи, намножувалися клітинним поділом, як амеби, кищили ніби черва вже левчинки в усіх сусідніх селах, у комендантівці – Канделеївці, Дашківці, вже районні Левченки, обласні, республіканські, а над ними постає Левченко всесоюзний. Страхітливо клацає залізними зубами над усією державою, над принишклим людом, над покорою і безправ'ям, і тріщать кістки, стогі не здригання струшують всю землю, і німодство. Як на могилах тільки з репродукторів, яких не вимикають ні вдень, ні вночі, Вигавкують співці-запроданці, давно ми дома не були. Сон Чиява Може справді кинути все, плюнути і розтоптати, рвонути разом з Оксаною до рідних місць, до наших бідних матерів і вкрай виснажених полів, вхопити за груди залізнозубого Левченка, витрясти з нього душу, печенки і селезінки? Той що? Наші буйні ниви на безплідній залізні тік, а Левченко – Неказковий змій, якого подолаєш, ударивши об той тік. А всі левчинки – це щось ніби шкідливі мікроби, проти яких безсилі навіть гармати і бомби, бо вони бояться не сили, а тільки розуму. Є сила страшніша з розуму. Це здоровий глузд, млявість душі, велике пристосовництво, добровільне рабство у всемогутніх обставин. Спасенна формула, освячена її нашим найпередовішим ученням, буття визначає свідомість. Можна просидіти в кущах усю історію, тільки визирати хати, з холодка, ховатися під спідницею жінки, затуляти вуха, зажмурювати очі. Та що то за життя? Животіння, собаче скімлення, ганебне плазування перед силами і загрозами не тільки недовідомими, але й зримими, примітивно нікчемними. Я не міг згодитися на таке життя. Жити – це рватися в усі пекла, розсувати вогонь голими руками, підставляти плечі хоч і під усю землю. На фронті в моїх руках була вогненна сила зброї, тепер треба було здобовувати нову силу, силу знання і розуму, інакше довічне панування злізнозубих левченків, повільна погибілість, смерть. «Нікуди ти не поїдеш, – казав я Оксані, – і я не поїду. Заспокої своє серце, моя кохана». Чуєш мене? Ми насушили торбу сухарів, і під час зимових канікул я прорвався крізь сніги до зашматківки, викладав ті нужденні сухарики перед малим братиком, і хоч плакати хотілося, дивлячись на його синю-зелене, як в утопленника нещасне личко підбадьорював Марка. Тримаєся, Маркусів, на фронті було там ще трудніше. От таких півтора сухарі на цілий день а ще ж фашист б'є з усіх вогневих засобів, і треба вистояти, дати відсіч, розумієш, Маркусі? Щоб б я не розумів, заспокою мене брат.